Hakuna mtu ni aramu milele. Fungua mipaka yenu, fungua mecho yenu. Wito wa kuchukua hatua juni 2020 si kuku ya wakimbizi ulimwenguni shiriki hapa. Corona inatuzuia kukutana, kwa hivyo tutatawanyika badala yake jiunge na hatua mshikamano wa kimataifa popote ulipo na onyesha kuwa mapambano zidi ya sera za mpaka wa ubaguzi yanaendelea. 2020 ilionyesha bora zaidi kuliko hapo awali. Kwamba katika ulimwengu wa leo haki sawa kwa wanadamu wote bado ni lengo la mbali. Hali ya wahamiaji katika sehemu nyingi za Ulaya na katika sehemu zingine za ulimwengu ni aibu. Kambi zilizo kwenye mpaka ya nje ya uropa zimejaa. Kambi ndani ya nchi za Ulaya zinabaki. Wahamiaji wengi bado hawajihorozeshwa na wanaishi mitaani. Hata wakati huo serikali hazizingatii haki za wakimbizi na hawamiaji. kwa jumla ilikuwa vikundi vya mshikamano onje raia wenye ujasiri na wahamiaji wenyewe ambao walikataa tishio la janga hili Tunataka kuteka hali ya wahamiaji kufungua macho ya umma kwa jumla na kudai mshikamano wa saruji. Kwa sababu tunataka kabisa hali hii kumalizika. Ni kwa kuz kuzingatia sheria na maamuzi ya kisiasa ambayo yanaweza na lazima ibadilishwe tunatoa wito kwa atua mnamo juni 20 siku ya wakimbizi ulimwenguni sisi ni nani sisi ni waharakati wa kupinga ubaguzi wa rangi kutoka nchi kadhaa ulaya ambao wameunda muradi wa cost in solidarity cousu kuu lilikuwa kuangazia na kuunga mkono mapambano ya wamiaji kwenye mpaka uliofungwa na Britain pamoja na izaa ya Kiingereza na bahari la kaskazini Msimu huyu wa joto tulitaka kuandaa hafla za bandari kueneza maoni ya mshikamano na kutumia mashua ya lovis kuvutia umma kwa sababu zahiri tulifuta miradi hii hali ya maisha ya wamiaji haijabadilika tumekubaliana kwa njia zingine za kuvutia umakini na kuweka shinikizo kwa maoni ya umma maombi yetu ya hatua tulipendekeza hatua nyingine ya pamoja flotila ya boti za karatasi, Zilizobeba ujumbe mfupi kama fungua mipaka yenu, fungua mpaka yenu. kuvuja siyo uhalifu itaonekana kila mahali kila mtu anaweza kukunja kubwa na ndogo rangi au apana na kuzisambaza katika maeneo ya umma kwenye mabasi na gari moshi katika vituo vya ununuzi au katika mbuga unda yako mwenyewe au upakue fomu ambayo inajumuisha shahada zilizoandikwa kutoka kwa wakimbizi ambazo zinaweza kukunjwa kwenye boti zakaratasi Kwa njia hii wakati mashua ya karatasi haijafunuliwa sauti za wale ambao hukomeshwa mara nyingi huwa zinasikia Kwa kuongezea faili za sauti zenye ushuhuda wa kumbukumbu za waamiaji zitapatikana kwa kupatuliwa unaweza kuwasikiza katika maneno ya umma kwenye balkon au baskel kwenye mabasi na gari moshi na mahali pengine kupitia simu za rununu au spika usisite kuchagua hatua zingine au Kuchanganya simu yetu na maombi yako. Tuma picha za kitendo chako na madai yako kupitia Twitter. Kwa haki ya kukaa na kusonga, acha kuondolewa mara moja na kwa wote. Ali nzuri ya kuishi na utunzaji wa afya kwa wote. Funga kambi zote. Mara moja na kwa ote. jenga mji na mitandao ya mshikamano uwacha wabadilishe jamii kutoka kwa msingi yao